У неї виникло непоборне бажання увімкнути усі електросторожі, натиснути кнопку сигналізації, закричати. Але так тривало тільки мить. Половинка зійшла перевдягнена, усміхнена. І доки глитала розігріті бівштекси, пані Логвин невідривно дивилась на неї. Зрештою подумала, дівчина як дівчина, чого мене кидає? Половинка худко помила тарілку і запитала. «Люба пані хоче кави? Я маю рідкісний рецепт». Після кави до вас запропонувала гості роботу на кухні. Дівчина була вельми смирна, не острила язика об її нерви. І зрештою, якби не ця звичка вештатись на чотирьох, вона брала б удвічі дорожче». З новою працівницею справи пані Логвин пішли угору. Траса Полтава-Київ гула про маленьку офіціантку на чотирьох ногах, яка бігала, мов літала по залу. Пані пошила їй сукенку з шифону у квітах і птахах. Дівчина старалась ще більше. Вона мила досяяння тарілки. Чемно і манірно подавала гостям. У досвіта – готувала страви. Тепер господиня виставила за двері дівець, які курили, пили і до півночі варнякали з гостями. І тільки зрідка перед сторонніми вона ляскала половинку по руках, аби не забувала та ходила по людському. А потім надійшли грудневі морози, і машини майже не спинялись на трасі. Пані Логвин зажурилася, а служниця вийняла з рюкзака скрипочку за вбіжки спинал, стала на ганку і заграла. Вона була пластична і пружна, мов ласка. Довге густе волосся зіймалося вгору, захоплене віхулою. «Хіба таке пройдеш?» Водії знову почали зупинятися. Несли до ресторану запах бензину й степу, пом'яті гаманці і гучно розмовляли. «Це не будинок!» «А колодязь», – казали вони, – «що тут під підлогою? Ріка чи нечиста сила?» Лягали долі, прикладали вуха. Дехто навіть поривався зірвати дошки. Але сувора удова не допустила. Вечорами господиня з половинкою вмикали електросторожів, піднімалися до флігеля і співали. Пані Логвин розчісувала і заплітала волосся половинки, що важило мов, пісок. Половинка встигала бути скрізь, встигала робити все і заміняла її усіх. При цьому небагато їла і недорого брала. Якось пані Логвин вийшла на терасу, залишивши половинку біля телевізора. Але половинка зустріла її на терасі. Господиня зайшла у вітальню, але половинка вже була там і подавала їй пальто. Пані Логвин Відмахнулася рукою від домок. Останнім часом мігрень доводила її до божевілля. Однієї ночі вдова прокинулась від світла в саду. Вона стрепенулась, підійшла до вікна. Вікна чоловічої спальні на першому поверсі світилися. Туди ніхто не ходив із дня його смерті. Яке вона має право? Чого їй треба? Сходи дихнули сирістю і пусткою. Вусібіч ринули з-під ніг миші. Вона, мов лихоманці, подумала про капкани. Скільки ж це їх треба і де їх узяти? Гідливо ступала на підлогу, боячись придавити довгі й тонкі хвости. Рвунула до себе двері кімнати. блимав нічник. На ліжку лежав її чоловік, а навколо порилися вісім половинок. Намагалися стягти черевики, прикладали голови до серця, бризкали на нього водою. А одна стояла на вікні у повний зріст і тихо грала на скрипці. У передпокої завиріщав телефон. Пані Логвін вискочила мов ошпарена, схопила трубку. У всіх вікнах навколо сміялися голови половинок. Навпроти, по той бік вулиці Зі мною твориться щось неймовірне Повертаюся з роботи на розі Каштанової вулиці Чую, як хтось кричить Оглядаюсь нікол Іду далі воно знов Тоді зупиняюсь і довго стою посеред вулиці Тут і там немов холостяцькі штани Теліпаються ліхтарі Древні підсліпуваті будиночки Поприсідали за огорожами і чекають, що буде, а може й нічого. Може, це привиділось? Ех, ех ех що воно, хто це міг? Асфальт після дощу аж мехтить. Дерева тихо колихають з повиточок місяця, щоб людина так ні. Але ж позавчора Савенкового Миколая гадюка вкусила за ногу. До вечора зробився весь пухлий, Наче торба. І гекав так тужно, Аж сусіди сходили з дому. Діло ж було як. Миколай подався по опеньки. Хотів черевики взувать, А в яку тільки чоботи. Кірзаки йому ноги понадирали, А тут іще опеньки, як решта, лежать. Він чоботи під кущ, а сам хапає, знай душа міру. Наглимаче в кошика, а тоді ще майку з себе та в майку. Такий радий у чоботи шух, а у чоботі гадюка, щоб ти пощезла.